Eluden urtagilaren lehenetik goiti, elep edo euskal elkargoa, euskal zaindiakala deliberatu du, martxan jarriko da, gitaritza batzordeak kudeatzen du prestatze hori, talde urtako gobernantzian zira, lehen iriart hiriburuko hau zapesa eta errobi aturiko konzilari nagusia, egunon? Egunon. Punu bat eginen dugu, e, eh, oroko ga urteundarreko pesta kenduz, hilabete bakar bat gelitzen baita, non bait, masina igortzeko, bez, zer prest izan beharko da txurtuki urtagilaren leheneko? Oua jartu egin gintuen lanak bai estatu behar gintuen, ikuseko e, orokorki nola funtzonatzuko gien elgarrekin urtar iran. E, orokorki bada asamble handi e, e, e, e, e, e, e bat, eta gero batzorde odokor bat. Eh, Orean horiek gusiek finkatu behar ditugu xarta eh, bat eh, pakto bat eh, idatzi gobernatza pakto eta finantzia pakto bat eh, horiek idatzi behar ditugu eta eta gero leheniziko gene honetan uh, baieztatu gauzak uh, uh, presi zaiteko lehennaktzeko. Hala asanblada ipatzen duzulaik begehunta hogeita amahiriro hautetsi eta erabaki estrategikoak eta aurikkondua finkatuko dira hortan eta gero bada eh egunerokotasunean hartzeko nunbait batzuk dira encara irutanoi bat, irutan bat hautetziekin haslabadat hautatuak eta araberako erabakiak hartuko hala eh, hori egiten sinuena bez eh jonen udatikunat nunbait einprin lan orenera maiteko e, sei lite gutti baina ah, aski izan izandea Ode, bistandena demora bizikifite pasatzen da, hamar eh? herri elkarko bateratzen direrarik, pentsatzen alda anitz problematika, badirera e, ikertzeko, fun funtzionatzeko bistandena, informatika, langileak, dudai gabe, lokalak, e, baita ere, importanteenak e, lanian hartzeko, ze kompetentzia hartzen dugun. Hordean, uh, debateak uh, iz, izan dira, eta azkenian finkatia izan dena, da, erreal uh, kargoek zuzten uh, kompetentzia guziak arzen ditugula. Uh, eta helduen urtean ez da keambian uh, handirik izanen, ez da bat ere izanen. Uh, dit, Gintien kompetentzia guziak segituko dute, uh, lanak segituko dira. <laughs> Eta urteat, geldituko da, ikusteko ze kompetentzia atxikitzen tun, eta ze kompetentzia berriz ikorzen tun, uh, herriak edo huaiko Mementuan uh, Mementoan huaiko no herrialkargoek, urtahilaren lehenian, segituko dute oraiko lana, guti gora bera, errandu instituzio politiko horiek plantan ezartzeko denbora urtan? Bai, dudarigabe du, segituko se dute eta eta ondoko urtetan ere. Haute txeak errandute, importantazera bilzia politika handi batzuin sutik uh, uh, ezartzeko uh, garra joan politika, uh, eskualizkunzain politika, uh, lur antolakuntza, uh, badira gai handi batzu eta, eta, horien, eta horiek untsai egiteko eta untsai eramaiteko gure ere muan, eskualeriko ere muan, uh, bat eratu behar Uh, ginen. Uh, Baina denbora berian, badira kompetitziatzu, eman dizan hau ha, sandeien eta le, lekien emaitea, eh, horiek, gauza horiek, eh, guaiko erri alkargoetan eremanak izaiten aldira. Eta uh, ofizial uh, gunetan, antolaketak badi, badira egiteko, ordean, horiek ere, uh, guaiko, uh, guaiko erri alkargo eremuetan eremanak uh, izan beharko dira. Hortetxeak horiek, bi gauza horiek eh, randute. Horiek, uh, biztandena horiek, Ondoko urtean, huaiko uh, erri elkakuek beren lekia txikiko dutela bai uh, aut autetxeak eta zonbait uh, langire ere egonen dira beren erri uh, elkakuetan -el eta gauza kemiki-miki sutik uh, zariak izanen dira. Bainan Hori, uh, uh, politiko autu handi bat izan da, kompetentziak eh, uh, ez dira denak berdin ere maiten, badira lekukoak eta eta Eta eta, eh, eta organizazioa hori, uh, or, galdituko da urte bat, uh, untxa uh, pundian ezartzeko. Biminata eme sortzian, beraz, hasi uh, behar liteike giazki Euskal uh, Elkargoa uh, martxan? Bai, euh, bai, hein, urte bat galditzen da, bon, debate handienak eginaki izan dira. Uh, heluen urtean uh, e erabakiak eh, hartu beharko ditugu. Eta, eta erabaki horiek hartuko ditugu ikusi uh, uh, ze finanzamendu uh, dugun ere. Eh, biak uh, elgarri uh, lotiak dira. Eta gero kompetentziak berriz ere maiten bari maditugu waiko erri elkarkoetat uh, ikusi beharko du uh, zinez uh, horiek uh, dirua ukanen dutenez erri elkarkotik eh, beren serbitsoen segiazteko. Uh, Hort eh, Odean, bi gauza horiek, elgarrekin uh, ere man beharko ditugu. Hautu atzu, eh, ez ditugu mentuaz gauza guziakiten halko uh, denbora bedean, eta hautu uh, handi batzu, heloen urtean, uste dut, hautien uh, urtea izanen dela. Oaiko erri elkarkoak eran nahi du, horiek uh, deseginen direla, bimilata hemen sortu zian? Uh, erri elkarkoak biar deseginak dira. Baina kontseluak eh, autetxeak eta zonbait zerbitzu, egonen dira Uh, erri haiko Elep, edo Ipaga Euskal Herriko erri elkago bakarai pagai aztertuntako goizbegin, gidaritza bat zordean den alen iriart autetxiarekin, zertan diren lan arglona gusi ezberdinak aztertuko dugu gure guregomitarekin. Halen iriart, amar erri elkargotatik irigune bakar bat eginenda, tokian tokiko leko batzutan berbada izan dira Ba, uskurtasun um, uh, gehiago lekuka. bidez amiku zen aiipatu da egi elkargo eta egi baiten artean izan direla funts uh, publikoen uh, trukaketa batzu olako zabatzu bizko uh, edo salatok izan direnak bait uh, pertsonen uh, ganik Hora zenitu duzi leku batzutan ba kontrako, kontrako efetu bat kontrako jajera bat. Ba, Eztakit ez kontrakua edo aldekua klasatzen al dugun hori. Herri elkago bakotsak, bazuen er, er, bere egiteko moldea, autu batzu hartu ditu, bon, mikosekoa ipatia izan da, beste bon, herri elkago batzu, er, aipatiak er, izaiten aldera er, er, berdin-berdina. Ordian uh, gure kopilak uh, erabaki duena da uh, finantzamen duen aldetik ikertzia erreal kargoek ze uh, erabaki hartu uh, hartu du, duzten, uh, azken urte untan. Eh? Eta ikusteko, uh, ze ondorio, eh? uh, erabaki horiek, ze ondorio ekartzen duten, herri uh, elkargo berriari. Eh? Ondorio txarrak, uh, onak badi badira, uh, problemaik gabe denak hartzen ditugu, uh, txarrak badira horiek ikertu eta eta surastatu, explikazioenak uh, eman, eta lan hori uh, hasiada. Yeah. Eh, nik uste dut, gauza guziak ez herri behar direra ma maien geinean. Eh? Eta herri bako txak eh, esplikatzen du zertako autoriek hartu ditu, demokratikoke hartu ditu. Hordean, hor dira, bainan, gukue responsabiltatiat ikustia, ikertzia eh? ondorio txarik ekatzen duen herri elkarguari. Ondorio txarrak ekartzen bari maditu, eh, berko da mitzatu eta eta eta, eta erabakiak hartu. Hala. Gauza horiek bon, eh, nik uste dut, perteak izan direla, eta gio bilduma, eh, hartuko dugula, eta gio erabakien eh, de demora jinen dela. Hori lotua espirituan behar bada, eh? gidaritza bat zordean proiektuaren, proiektuaren kontra zirenek lan egiten dute hortan, ale hortak ze eh, gogo era kutsi dute azkentxe hilabeteetan, eta kontra izan? Horten eh, bon, bat ziren kontrakoak eta aldekoak. Bon, uh, aldekoak eh, ereski idabazi, eh, eh, hori eh, Uh, itz hori erabiltzen al uh, barima da, nike uste dute eskolagian eh, dako, eh, indura hori eta izione hori hartu uh, art, dura, Uh, somait ko kontrakoatzu sartu dira lanian. Hala, uh, uh, edabakia hor da, eta sartu dira, eta, eta, eta, eta guekin lanian arzen dira, ezta, ezta diferentziaik egiten, uh, problematika bertinak pausatzen dituzte, eta guk ere, eta mena sustut, aterabideak sekatzen. Hora, uh, hori da ispiritua kontra edo alde izaitia, problematika maien gainean ezartzia, eta gio aterabide bat hartu eta elgarrekin er er er er er er erabaki Izan berlida ikin ispiritua, baina denek uh, duten ez? Ordean ikusiko dugu, uh, ondoko rekurtsuetan, uh, uh, ea denek espiritu guri duten ez. Azteko Bon, nik sen ditzen dut, uh, ala, obetze bat hein, iz, izan dela. Den, denek galdin dugu lanian ahizan behar gine la elgarrekin. Zer nagisaz, uh, ondoko uh, ilaitetan, elgarrekin izan engida lanian hartzeko. Hordean, uh, obeda guai hartzia. Hordean, batzuk bon, entzun dut, eh, kurtsu batzu eginen eh, tuztela. Nik pentsatzen dut, uh, debaldetako -de energia. Xar dutela hortan. Zer nagisaz, elgarrekin haiko gira, eta badira hainbeste gauza egiteko, trenkatzeko, sutik ezartzeko, nik uste dut, gu energiak guzia, hortan ez aribe erdula, eta ez errekur suetan. Gobernantzia arduratzen ardura gehien bat, egitaritza batzordean, beruntza oitama iru autetxi izanen dira asamlada batean, gero batzorde irankor bat, irurogoi bat autetxikoa, eta gero beste bulego bat presidente eta presidente orden inguruan, trinkoago izanen dena. Aterabide hori zela, atera, orizada, atera ona edo txarretan oberena? Nik, nik uste dut ona dela eta zertako. Kontrakoak barima dira ere eta rekurtsoa horren gainean azkenian iz, izan, izan enda. Herriek, uh, herten uh, er, dute, handienek, herten dute ez dira aski hor dezka Uh, Nik uste dut, uh, ordezkoatuak dire da, eta eta untsa. Eh? Uh, elgarrikin lanena izan gira, ikusiz asamblea uh, handi uri, uh, uh, ez dela egungusietako lanendako e egina, eh? erabaki handienendako e egina da. Antaila da, asamblea da hortan, herri bakutsak bat duela ordezka dibat. Herri eh? tipienek, Ba dute ordezkai bat, eta herialkago bat baigira uh, bai nik pentsatu dut in importanta dela erigusiek ukan dezaten beden ordezkai bat, Ornik nik enetako hori gauza onbat da. Gero lanean hartzeko berzen beste kriterio bat kontutan hartu ja indetzatza bersen gabe daiave go institutioneta kontutan hartu eta equilibrio hori arapatu dugu euh, bat sordet horreko euh, hartan euh, boulego hein boulego da boulego eta boulego euh, tipia orden hor bik arapatzen ditugu bai jendetza kontutan hartzen dugu orden herri elkargo euh, geienak euh, handienak ukanen euh, dute leku le le, le koandibat herri elkargo tipienek ukanen dute leku bat, eta respontsabitateko Postuak, hala, ekilibroa bat da, denan dako, eta txipien dako, eta hori da gure gure akordio azkenian, eta hori dugu idatziko, eta horriken funtzionatuko gira. Eskumenak, kompetentziak elduden urtean, eh, finkatuko dira, e, sindikatuen aldetik, e, beraz, badira cambiamenak ere. Bai, ordean, kompetentziak elduen urtean trenkatiak izanen badira, e, sindikatuen dako, gauzabatzu, erranditugu, zenta funtzionatu behar da. Hordean, bagintuen zonbat sindikat handi, uh, bilta garbi, mande zon, uh, ondarkinen uh, tratatzeko. Ikusiz uh, sindikat hori uh, bihernuko herriekin hein, lanien arzen dela, erabakidu hori sutik atxikitzia, hein, ez, ez la tratamendia herrialkargoan uh, barinan eginen, baina sindikat hori atxiki behar dira eta behar nubekin, uh, lan, lana segitu. Uh, Gauza behar uh, gara jubekin, bada sindikatu bat, Nun, non d'hanché hein dute cette iPad ça noter rangulak ba, ba Ez dute arrangurik uh, isaiteko, eh, gai horriburuz, horri gar, buruz, gai horriak uh, du, dute uh, berdin-berdina. Etan desindikatu uh, horiek segituko du bere lana. Bi istandena eskoaleriko gai horriak okupatuko da eta tano seko uh, gai uh, ere. Uh, Scott eh, horri de... Uh, Luralde antolaketa. Luralde antolaketa horrike bere... Hala, bere biziak uh, segituko du ziren bateratuko dira eta ho, sindikaatu hori eh, sindikata datzen albaima da joek ho, ere bide bidea segituko du Harra hiru erabaki uh, handi dira horiaak. Eh. Eta, eta, eta azken bat uh, kultur sindikata uh, eskor uh, kultur sindikata hori des egiten dugu, kompetentziak gure gain hartzen baitugu. Hala, lau ere baki uh, bizte, nena, biziki importanteenak kompetentzia handienetan, eh, uh, untxa funksionatzeko, eta geopolitika uh, zuzen batzu, uh, sutik ezartzeko. Arrengura sozialak, uh, zerbitzu publikoetan, uh, baita ere zerbitzu sozialen zat eta importanta baita urbileko zerbitzua o nola tratatzen dituzue horiek? Horden, urbileko zerbitzuak, eh, izanen dira irrialkakuen barnean, zerbitzu uh, dekonzentratuak. Eh, Daitzen direnak, kostean aipatzen, Nien kontsailuak uh, segituko zutela uh, waiko erri e, elkarguetan eta serbitzu, urbileko serbitzuak uh, hor dira tratatiak uh, izanen. Eta horiek finkatiak izanen dira on, ondokortian, susen ze eginen dugun waiko erri uh, elkarguetan. Hor dian, bakotxak erandu importantazela uh, langile bat zuin atxikitzia, hor? Eta waiko kontsailariak, eh, erri elkarguetan diren kontsailariak, horiek ere atxikitzia 2000 jartio, eh, izendatiak izan baitira, eta hori eke parte hartu nahi baitute, eh, erri elkaku horteran, ez dira baztertiak izan behar, benan hor, eh, le, lekuetan, lekuko kontseilietan, beren lekia harrapatu beharko uh, dute, eta, eta elgarrekin uh, funtzionamendu hori xutik uh, ezari. Egitura behiaren uh, funtzionamendua haipatu dugu, presidente bat uh, izanen da hor, Ja rene chegarai bai una ko auzapeza presidente egokeliti taike ani dira zure etako bon hori con bat da eta Eta hori respetatu behar uh, kodugu uh, jaronea txigarrai iek uh, kudeatzen du lan taldea, uh, izendatu dugu hortako, uh, haute txikon presidenta uh, prezidenta zen, ordean uh, nik normalatzen maiten dut uh, lan horiek hala uh, kudea ditzan, ordean uh, eta gero uh, izanenda elekzionen uh, bosken denbora, uh, ikusiko du prezidentatuko uh, den, denek erten dute uh, uh, ondoko prezidenta izan dela bon, nik kofettsa egiten dut euh, instituzioner eta eginen ditugun euh, laneer. gauza horiek ez dira bizanera prestatiak izanen uh, izanen dira menak gero azkenian bakotsak bere iritzia, bere buria presettzenzen -pre -pre -pre -pre -pre -pre -pre al du ez Ez gira hori buruz joaiten, eh, elgarrekin lanien arzen bai gira, bai kontrakoak eta bai uh, aldekoak, al, al eta lanak untxar, untxar, Paxatzen bat dira, pentsatzen dut, hala, uh, erri elkargo, huaiko erri elkargo guziek, beren lekia rapatu berko dutela uh, bulego tipi uh, ortean. Hordean, bon, hala, kandidaturak izanen dira mentoaz hain zinetik, eta gero boskatu, zer nagu izaz, presedeta bat. Edo, bulegoa, eh, bulegoko kide guziak, hori importanta da, bulegoko kide guziak, boskatiak izanen dira. Hordean, juta noita behatzi uh, uh, jende, ordean, kandidaturak ere, uh, izaiten dira, Kotrakoak badi badira, badira men hortan ebe, kontutan auko ditugu horiek eta, eta boskak bozkak eginna. Aberzaek hogi zaitekoan bizoa dute ere. Ni pentsotzen duta berzaleko jok eta leku bat rapatu beharko dutela, bai lehennik beren eialalkak Eh, herrietan lehenik, herriak baitituzte eh, hori da eranberdugun lemiziko gauza herriak dituzte la uh, ordezkatzen kontserariak konche, eta, eta gero bure guan barda, barda herrialkar uh, kopuru bat atzeman horre izanen dira xula uh, xaldeak, abertzaleko jertio uh, pusatu, akulatu uh, uh, uh, eta, eta, eta anitz lan eh, egin dute gauza hori uh, era, eskualeria Zautia ezaiteko eta eskualerriak responsabilitateak ardizan. Boi hartua berzaleak hor dira lan, lanianari, agian denen hartian, arrapatuko dugu, ar bat, Abertzalek uh, leku bat ukandezaten uh, lan horren segitzeko eta sustut politika eh, nahi ditugun politika horien. Eh, Eskualerriari uh, eskualerriain dako, eskualerriko uh, jendendako, azkenean hortako uh, egiten baitu hori, uh, hori guzia. Horten nipen txazen dut abertzalek uh, leku, leku bat bat dutela eta, eta ukenan dutela. Euskal, elkargoaz den aden bada erraiteko eta ignen puntu ezberdinak emendika arat bistanda, alein riakta, mila esker gure gomita unarturik. Mila